طال الامينا اهلي يا دموعي وسهوبينا عينا من دم البطل الامينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين Sejidina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ecmaîn. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Sadaq Allahu l'azim. Allah je prema učenju islama stvorio čovjeka sa jasnim i preciznim zadatkom da ga spozna, pokori mu se i zahvali na blagodatima kojima ga je obila toba suo. Svaka osoba će ovo svjetsku i ono svjetsku sreći steći isključivo s poznanjom gospodara svjetova, robovanjem isključivo samo njemu, ne pripisujući mu u robovanju nikoga kao saučesnika. Čovjeka je gospodar svemira upravo zbog toga obdario s poznajnim, intelektualnim i brojnim drugim mogućnostima, a usto je učinio da se svaka osoba rađa u takvoj prirodi da teži ka svome stvari od stvaravcu i istinskoj spoznaji. Svako se dakle dijete rađa sa svim predispozicijama koje mu omogućavaju istinsku spoznaju svoga gospodara, ali ga roditelji ili okruženje odvedu u drugom pravcu i učine da njihovim utjecajem sa svim pograšno usmjeri svoj život, svoja promišljanja i zaključke. To najbolje ilustrira hadis Allahov poslanika i milenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam koji prenosi Ebu Hureyre radi Allahu ta'ala anhu a u kojem se jasno kaje Kullu na ludin i uladu ala al-fitra faabahu yuhavvidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi svako se diete razja u priletnoj vjeri u islamu ali ga njegovi roditelji učine židovom, kršćaninom ili vatropoklonikom. Pa dalje nastavlja Allahov poslanik, ali selam, u ovome hadisu koga bilježi imam Bukhari, ima muslimu u svome sahihu što znači da je hadis na stepenu vjerodosljenog hadisa koji se može koristiti, tako da poslanik, ali selam, dalje nastavljajući ove riječi, kaže tačno onako, kako životinja rodi svoje mladunče, zdravo i potpuno. Da li primjećujete neki nedostatak kod njih? Eto tako zaključuje Allahov poslanik, sallallahu alihi wasallam. Dakle, dijete se rodi čisto, kao tabula raza, dakle, čisti papiri, po njemu tek ovi ostali pišu kao što se i životinja rodi zdrava i potpuna i poslanik alihi wasallam pita, Da li primećujete neki nedostatak kod njih to je skot te životinje koja se rodi zdrava i potpuna ali kasnije dakle neko može da udari tu životinju i da dođe do poremećaja u njenom rastu Bez obzira na veliku Allahovu blagodat, spoznajne intelektualne mogućnosti koje su mu date i uzrađenje svakog djeteta u prirodnoj vjeri islamu, Allah milostivi čovjek ušelje poslanike i virovjesnike da svojom pojavom, savjetima i uputstvima podsjete ljude na njihov fundamentalni zadatak na ovome svijetu, a to je vjerovanje i pokoravanje isključivo Allahu uzvišenom. Svi su poslanici i virovjesnici imali zadatak Pozivanje ljudi u pokoravanje Allahu sve mogućem A odbacivanje kufra, nevjerstva i idolopoklonstva Jedina vjera koju Allah slavu ljudima u svim historijskim razdobljima Bio je isključivo Islam. On to jasno naglašava u Kur'ani Kerimu. Inna dina, a inda Allah Islam. U je Islam kod Allaha jedina vjera. Da Allah ni jednu vjeru osim Islama ne prima, i da će svako imati nesagletive posljedice zbog slijedjenja bilo kojeg drugog koncepta izred onoga koji je Allah odredio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 Otuda su svi Allahovi poslanici i miljenici, neke Allahov mir na njih, baštinili isključivo ideju Islama, nju nosili i pronosili, o njoj govorili na njenim svakodnevno, na njenim nitima svakodnevno živjeli. Mohamed sallallahu alihi wasallam ističe u jednom predanju koje prenosi Ebu Hureyre radi Allahu ta'la anhu. A ovo predanje od njega preuzima u svome sajhihu ima Buhari, ima Muslim i brojni drugi veliki muhadisi gdje poslanik a.s. kaže vjerovjesnici su braća po ocu majke su im različite a vjera im je jedna svi su se bez uzizetka od prvog do posljednjeg vezivali za jednu nit pozivanje u moneteizam i liječenje od svake vrste ovisnosti od idola Kipova pogota istrasti. Pogodajmo samo neke ajete. Laqad arsalna nuha ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha malakum min ilahin ghayru. Mi smo poslali Nuha narodu njegovu. O narode moj, govorio je on. Allahu se klanjajte, vi drugog boga osim njega nemate. وَيْلَ عَادٍ خَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ عَادٍ هُوَ ابْرَاهِيمُ هُودًا أُوه نَارُدِي مَوِي غَوَرِي أُون قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ صَالِحًا قَالَ يَا A semu du nihova brata Salihah. O narode moj, govorio on: "Allahu se klanjajte, vidrugog Boga osim njega nemate." Wa ila madyan qahum Shu'ayba. "Qal ya qaumi ibudullaha ma min ilahin ghayruhu." A Madyan nihova brata Shu'ayba. "O narode moj," govorio on: "Allahu se klanjajte, Vi drugog boga osim njega nemate. Posljednjem Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem Allah uzbišnjase obraća i napomine: "Wa marsalna min qablik min rasulin ilaha, tebe nijednog poslanika nismo poslali, a nismo objavili Nema Boga osim mene, zato se meni klanjajte. Zanimljivo je da su svi svjedočili da su muslimani, što se eksplicite vidi iz brojni ajeta. Pogledajmo šta Nuh alaihi selam kao prvi Allahov poslanik kaže meni je naređeno da budem musliman. To je tvrdnja svih poslanika i vjerovjesnika i ne samo njih nego i njihovih sljedbenika. Pogledajte kako Isa alaihi salam, koga mnogi svojataju i pripisujemo ono što on nije rekao niti uradio poziva svoj narod u čistu i originalnu Allahovu vjeru bez primje sa trojstva ili bilo koje druge vrste falsifikata. On kaže, Allah je u istinu i moj i vaš gospodar, pa se njemu klanjajte, to je pravi put. On dakle sasvim jasno naglašava da je Allah njegov gospodar, a ne njegov otac, kako zabludili tvrde. A onda i zovi njegovi riječi Allah نستبلعي كاجي يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فعصبهوا ظاهرين A kada se Isa uvjerio da oni neće da vjeruju uz viknove, ko će biti pomagači moji na Allahovom putu? Mi, rekoše učenici, mi ćemo biti pomagači Allahove vjere. Mi u Allaha vjerujemo, a ti budi svjedok da smo mi muslimani. Cijel slanja svih poslanika bio je podsjećanje ljudi na vjerovanje u gospodara Svemira i vraćanje na te svijetle staze, kada oni vremenom zbog različite okolnosti skrenu sa njih. Tako je mu, alaihi salam, poslat nakon skretanja Ademove, alaihi salam, djece, sa te trasirane i zacrtane staze, da bi nakon potopa i uništavanjem svih nevjernika nakon izvjestnog vremena, ponovo predožbao Allahu kao stvoritelju čovjeka i kompletno kosmosa bila narušena, i poprilično devalvirana, pa je Allah plemeniti poslao Hud, alaihi selam, koji pokušava taj koncept ponovo uspostaviti. Tako je Allah milostivi i svoje nezmjerne milosti prema svojim robovima u svakom vremenu i za svaki lokalitet slavu jednog ili više poslanika s da ožive i uspostave jedino važeći koncept s kojim je on Allah zadovolja. Allah dž.š. ne precizira u Kur'anu Kerimu da je svakom narodu slavo poslanika sa jasnom davetskom porukom. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wa jtanibu at svakom narodu poslanika poslali koji su govorili Allahu se klanjajte Ako mira se klonite. Allahovi poslanici su jedini baštenili potpunu istinu i interpretirali natrunjenu predožbu u gospodaru svjetova. Istinsku predožbu o stvoritelju svjetova ne može postići razum, niti visoka inteligencija. Tome ne pomaže ni neiskvarenost prirode, ni prnislivost uma, ni udubljivanje u analogiju, ani bogato iskustvo ovu kristalno jasnu istinu spominje Allah uzvišeni riječima stanovnika jenneta, iskreni i iskusni riječima izkazani na miestu iskrenosti. Elhamdulillahil ladzi hedana lihada vama kunna li nehtedija levla an hedana Allah lakad jaaet rusul Rabbina bil haqqa. Hvajan neka je Allah kojina se napravi putu putio. Mi ne bismo na pravom putu bili da nas Allah nije uputio. Poslanici gospodara našeg su zaista istinu donosili. Razvijeni i civiliziranim narodima koji su dosezali koji danas dosježu vrhunac u kulturi, inteligenciji i naučnom progresu, Neophodno je znanje poslanika kojim su se oni izdvajali od ostali ljudi baš kao što je davljeniku potreban čamac a bolestno me Narodi su u uzetnoj opasnosti uprko svim naučnim dostignućima i kulturnom procvatu ukoliko ne upoznaju ili odbiju to znanje. Allah uzvišen i napominje da su mnogi raniji narodi upravo zato što su smatrali svoja naučna, kulturna i materijalna dostignuća sasvim dostatnim i dovoljnim za život, i sa podsmijehom uzimali poslanike i oponirali onome čemu su oni pozivali, doživjeli strahovitu nesreću i očitu propast. To se odnosi i na sadašnje narode koje je zasjenila materijalna kultura i koji zbog tog bljeska ne osjećaju zrake poslaničke istine. Fe zakat u obale amriha u okeane, ha akibatu amriha husra. Allah kaže, oni će pogubnost postupaka svoji iskusiti i propast će njihov kraj biti. Ko priču o lađaru i o mladini, koju navodi Ebul Hasanem Nedevi, najbolje je ilustrirana razlika između znanja Allahovih poslanika i znanja drugih ljudi. Naime, jednoga dana grupa učenika i studenta ukrcala se na lađu želi da se ploveći malo zabavi. Bili su izuzetno raspoloženi, a tome je u prilog išao i nepismeni lađar koji im je poslužio kao najbolje sredstvo za zabavu i šalu. Pa ko ga odmah na početku putovanja, jedan oštrovni dječak upita – Koje si sve nauke izučavao? A on do bez razmišljanja odmah Ni Nijednu sinko moj! A učenik se iznenadi, pa ga ponovo upita – Zar nisi izučavao prirodne nauke? A on mu odgovori, pa nisam ti ja bolan i čuo za njih. U razgovor si umiješao i drugi učenik, pa ga upita. Sigurno si onda izučavao artimetiku, algebru i jednačine. A on mu odgovori, to je još čudnije i zanovjetnije. Vjerujte mi da prvi put čujem za ta čudna i zastrašljujuća imena. Sada se već uključi treći omladinac zedova učenika i studenta i upita ga. Uvjeren sam da se studira u historiju i geografiju. A on mu reče, jesu li to imena ljudi ili gradova? Našto učenici i studenti prasnuše u gromoga sam smije, koji nikako nisu mogli zaustaviti, niti stišati. Nakon toga ga upitaše, koliko ti je godina? Našto im lađa reče, četrdeset. A oni mu dodadoše, upropastio si pola života. Naravno, lađaru nije bilo lako. Ćutao je i plovio, kao na iglama, čekajući svoj trenutak. Nakon izvjesnog vremena, mora se uzbrkalo, a lađa se počela neobično ljuljati na ogromnim talasima. Mladić se uzbunili, jer im je to bilo prvo putovanje na vodi, a nisu imali nikakvog pomorskog iskustva. Lađa gotovo da nestane u talasima, što je pogodovalo nepismenom lađaru koji mirno i dostojanstveno upita koje ste ono nauke omladino izučavali? Na to oni počeše navoditi čitavu listu raznih predmeta što su učili u školi i na fakultetima. Nakon toga lađari zapita a da li ste učili pored ti silnih predmeta koje ste mi spomenuli i plivanje? Znate li kako ćete, ako se lađa, ne do Allah prevrne, plivati i stići na kopno? Oni odmah odgovoriše, ne, to je jedina nauka koju nismo izučavali i u koju nismo upućeni. Na te riječi lađar se nas, nasmija i reče, ako sam ja u upropastio pola, vi ste eto upropastili čitav život, jer sve te nauke, koje ste učili ne pomažu vam u ovom potopu. Pomoglo bi vam samo jedno znanje, livanje, ali ga vi ne poznajete. <mim> Mnogi narodi su se ponosili i ponose razvojem nauke i tehnike, pa zbog svoje oholosti i tvrdoglavosti zaboravljaju plivanje kao oprostu uzvišenog tvorca svih njih. Oto da Allah uzvišen upozorava takve narode da ne zaborave na znanje koje ne dolazi od njih nego od njihovog stvoritelja. Kada su im poslanici njihovi Jasne dokaze donosili, oni su se znanjem koje su imali dičili i snašlo je ono čemu su se stalno rugali. Čovječanstvo ne duguje nikome koliko skupini Allahovi vjesnika i poslanika koji su sačuvali ljude od iskrivljenosti totalne kataklizme. En ne da vi lijepo zaključuje kada konstatira da nije Allahovi poslanika salavatullahi alaihim ajma'in, Lađa čovečanstva bi potonula sa svim znanostima, kulturnim nasljeđjem i filozofijom, a ljudska pokoljenja bi se pretvorila u stada stoke i čopore zvijeri, ne gospodara svjetova, vjeru i moral, ne za milost i ljubav i nemajući višeg cilja od vode i spaše. Za sva humana i plemenita značenja u ovome svijetu, za sve prefinjene osjećaje, sve moralne brline i korisne znanosti za snagu suprostavljanja neistine i pokvarnosti za sve to zasluga pripada smjernicama Allahovi virevjesnika njihovom dostavljanju, pozivanju i borbi sve se još napaja iz onog što mu oni darovaše idući prema njihovom svjetlu i živeći u skladnoj građevini što je oni sazidaše budući da svaki narod imao poslanika koji je govorio njihovim jezikom Logički se zaključuje da je njihovo broj bio imponzantan. Na to pitanje Mohamed a.s. je odgovorio u predanju koje od njega prenosi poznati ashab Ebu Umame al-Bahili radi Allahu ta'la'anu. U tom predanju Allahov poslanik sallallahu a.s. je naglasio da je Adem a.s. bio prvi virovijesnik pa prema tome prvi poslanik je bio Nuh a.s. Na upit koliko je bilo vjerovjesnika i poslanika, Muhammed sallallahu alaihi wasallam je u spomenutom predanju rekao vjerovjesnika je bilo 124 hiljade, a od toga je bilo 315 i poslanika. Dakle, poslanik alaihi salam kaže vjerovjesnika je bilo 124 hiljade, a od toga je bilo 315 i poslanika. Ovaj hadis prenosi Imam Ahmed svome musnedu kao Ibni Hibban svome el-Mauridu. Tako je ovu brojnu povorku vjerovjesnika poveo Adem alaih selam, a plejadu poslanika Nuh alaih selam visoko držeći barjak monoteizma la ilaha illallah i blistavo svjetljeći kroz mračne tunele historije da bi tu univerzalnu istinu od poslanika do poslanika na kraju preuzeo posljedni poslanik iz te časne povorke čije dolazak označio kraj ranijim poslanicima i rovijesnicima njihovo sintetiziranje i izrastanje u konačnu verziju Allahove riječi koja će njegovim poslanstvom postati konašna svevremena i univerzalna. Muhammed sallallahu alihi veselina mi je zatvorio kružnicu Allahove poslanika i tako započetu građevinu usavršio i doveo do perfekcije tako će njena ljepota fascinirati ljude do sudnjega dana pogledajte kako je Allahov poslanik alaihissalatu wasalam divno to izrazio u predanju kojih prenosi Ebu Hureyre radijallahu talanu a prenosi ima muslim u svome sahihu poslanik alaihissalam kaže primjer mene i vjerovijesnika prije mene kao primjer čovjeka koji je izgradio građevinu Dotjerao je i uljepšao, ali joj fali samo cigla u jednom uglu. Ljudi su počeli obilaziti, diviti se njenoj ljepoti i govoriti Eh, samo da je stavljena i ova cigla. Eto, ja sam ta cigla, ja sam zatvorio kružnicu vjerovjesnika. Mi ćemo, inša utala u narednim našim Druženjima spomenti neke ranije Allahove poslanike, neka je mir na njih i osvijetljati samo neke od njihovih brojnih metoda u prilasku ljudima koji i kako mogu koristi nama danas u našem radu i djelovanju.